God morgen og velkommen til tirsdagens udgave af Year morgennyheder. Inden kalenderen skiftede til november, har jeg et frisk nyhedsoverblik klar til dig. Her skal du blandt andet høre om den danske kabelvirksomhed NKT, som er ude med en opjustering. Vi runder også den danske energigigant Ørsted, der præsenterer sit regnskab for tredje kvartal i morgen. Her er der lagt op til en sand gyser, hvor flere analytikere nu spår større nedskrivninger end ventet. Vi starter dog dagens morgennyheder med at høre fra strategerne i NyKredit, der har opdateret, opdateret deres syn på markedsudviklingen. Du lytter til Euroinvestor morgennyheder. Mit navn er Adam Geil. Toppen på centralbankernes rentestigninger er nået, og forud indikationer på, at renten skal sænkes og pengepolitikken lempes. Sådan lyder vurderingen fra strategerne i nyt kredit, der i en ny sektorstrategi også peger på, hvor de tror, man kan finde de bedste aktiemuligheder. Grundlæggende er vores vurdering, at lange renter er for høje i forhold til, hvor de skal være på længere sigt. Så kan man diskutere, hvor lang tid de pengepolitiske renter skal være høje, for at de får den effekt på økonomien, som de skal have, siger chefstrateg Frederik Ingholm til os her på Euroinvestor og tilføjer. Vores forventning er, at vi kommer til at se flere og flere signaler, der understøtter ideen om, at pengepolitikken virker, som den skal. Altså at væksten langsomt bliver undermineret og at arbejdsmarkedet svækkes. Det vil i vores optik generere en forventning i markedet om, at man kan begynde at lempe pengepolitikken. Det vil dele af markedet nyde godt af, vurderer NyKredit, der derfor anbefaler en overvægt af sektorerne IT og teknologi, forsyning og finans. Som helhed vil markedet dog kunne komme til at befinde sig i et form for limbo, hvor svære vækst og faldende renter ikke vil løfte aktierne på samme måde, som faldende renter ellers isoleret set vil gøre det. Derfor fastholder vi også vores overordnede position, hvor vi undervægtede aktier, siger Frederik Ingholm. Den vurdering bunder i, at aktiemarkedet er for højt prisfastsat, og at risikopræmien ved investering i aktiemarkedet er for lav, da det forventede afkast på aktier i bankens modeller ikke er tilstrækkeligt højt sammenlignet med, hvad man kan få i et mere sikkert aktiv, såsom en 10-årig amerikansk statsobligation. Du kan læse mere om, hvorfor Nykredit anbefaler en overvægt af blandt andet IT- og teknologiaktierne på euroinvestor.dk. Den danske kabelvirksomhed NKT har opjusteret sine forventninger til regnskabsåret 2023 efter en forbedret udvikling i tredje kvartal. Det fremgår af en meddelelse, som er sendt til fondsbørsens sent mandag aften. Koncernen regner nu med et driftsoverskud i hele året på 240 til 260 millioner euro mod tidligere 215 til 245 millioner euro. Samtidig hæves bunden af forventningerne til årsomsætningen smule. NKT lægger samtidig i forløbelige tal fra 3. kvartal frem, og de vidner om en solid fremgang på salget sammenlignet med året før, samt den vækst på 40 procent. Driftsoverskud bliver mere end fordoblet sammenlignet med året før. Det forbedrede finansielle resultat sammenlignet med 3. kvartal 2022 var drevet af tilfredsstillende eksekvering på tværs af forretningsenhedenes solutions og applications, hedder det i meddelelsen fra NKT ifølge MarketWire. NKT-aktien har ikke haft det salg godt i 2023, hvor den indtil videre er gået tilbage med 6,6 Der er lagt op til en gyser af et regnskab, når den danske energikoncern Ørsted i morgen præsenterer sit regnskab for tredje kvartal for investorerne. Tilbage i august varslede Ørsted, at selskabet står for nedskrivninger på op mod 16 milliarder kroner på sine amerikanske havvindsprojekter men nu vurderer flere analytikere overfor børsen, at det beløb kan blive meget højere. Det kommende regnskab for 3. kvartal kan gå hen og blive en gyser. Jeg tror også, at det er sandsynligt, at de kommer til at nedskrive for mere end de 16 milliarder kroner, siger Klaus Kiel, som er chefaktianalytiker i Nykredit Markets til børsen. I Danske Bank venter analytikere Kasper Blom også større nedskrivninger på helt op mod 22 milliarder kroner i 3. kvartal, samt Yderligere 3 milliarder kroner i fjerde kvartal, fordi renten er stedet. Hos Finanshuset Bernstein vurderer man, at Ørsted samlet set vil komme med nedskrivninger for 25 milliarder kroner i tredje kvartal, skriver MarketWire. Tilbage i august annoncerede Ørsted nedskrivninger af den amerikanske portefølje på potentielt 16 milliarder kroner. De første 5 milliarder kroner ligger allerede fast og skyldes forsinkelser i forsyningskæderne i relation til tre havvindprojekter i USA. Ørsted er i øjeblikket presset af blandt andet fortsat høje renter, hvilket påvirker rentabiliteten i projekter inden for landvind og sol i USA. I august var meldingen at hvis renten ikke kom ned, så skulle projekterne nedskrives med 5 milliarder kroner i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal. Ørsted aktien er næsten halveret i år, hvor den indtil videre er faldet med 48%. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du som altid kan følge med på euronvestor.dk hele dagen, og du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.